Він так пильно вдивлявся, що, мабуть, жінка, крізь сон, це відчула. Зітхнула, поверхнулася. Розбудив. На щастя, ні. Дихання вирівнялося. Анетта перевернулася на інший бік. Спить. Чомусь Марк'янові стало так добре, що ця жінка, який життя відважило стільки всіляких клопотів, спокійно спить, а він, мов той охоронець береже її сон. День довгий. Ще набігається. Ще надумається. Ще покреслить лоба з моршками, як звести кінці з кінцями, Як прогодувати сина, Як одягнути, як вивчити. Нещувся, як почав, Будувати плани злаштуванням її побуту. Диван цей репучий, з гострими пружинами, Що впиваються у ребра, Негайно треба викинути к чортовій матері, Як тільки бідолашний Дмитрик на ньому спить. Терпить хлопець, Знає, що викинути просто. Нове нема звідки взяти. Шафа стара, перекосободжена, Викинути к чортові матері, телевізор старий, ламповий, мабуть, псується щохвилини. Викинути к. Чомусь лаятися почав. Це навіщо? Викинути то й викинути, а купити. Стінку. Якраз під ту стіну стане. А диван? Треба два дивани. Чому два? Три, чому три? А для нього Маркіяна? Ні, навіщо три? Усі порядні чоловіки сплять зі своїми дружинами на одному ліжку. А куди тут поміститься? Стінка і три дивани. Чи ліжко. Треба ще одну кімнату. Хоч як крути, треба. Тихенько підійся, скрадаючись немов злодій. Подибав своїми довгими волохатими ногами у ванну. Тут також не повернешся. Навіть пральну машинку ніде поставити. Плитка стара, ще радянська. Не домиєшся її, не дочистишся. Хоч як намагайся. Крани поміняти, труби поміняти, ванна сидяча, як люди в такому кориті миються? Коротше, тут жити не можна, дійшов до висновку маркіян після ревізії. Коли вийшов, трохи поплескавшись, Антуанета вже порядкувала на кухні, акуратно зачесана, в коротких літніх штанцях і такого ж кольору чоловічого крою сорочці. Кави? Ні, я краще чаю. Вибачте, маркіяне, це я так, за звичкою. Вам не можна кави, взагалі не можна. З вашим тиском краще уникати таких напоїв. Чайок легенький, неміцний і досить. От тільки цукор, здається, закінчився. Ані в цукорниці, ані в червоній бляшанці з білими горохами нічого подібного на цукор не було. Так, тут від цукру залишився тільки напис Будемо берегти здоров'я, цукор біла смерть, звів догори пальця маркіян. Нічого, у мене є варення. Ви яке любите? Вишневе, малинове? І яблучне також. Обожнюю варення. Моя мама варила чудесне варення. А от Надя, вибачте, косився за язик марг'ян, кажуть, не можна в присутності одній жінки згадувати іншу. А куди ми від них подінемося? Ви від своїх жінок, а я від свого колишнього чоловіка. Зовсім не сумно, цілком байдуже зітхнула Анета. Це минуле, якого не викраслиш, не втечеш, не забудеш. Говоріть про свою Надю спокійно і скільки завгодно. Це мене ніяк не вразить. Тим паче, що ви, мені здається, скоро отягнетеся, припините свій круїз по чужих диванах і повернетеся додому. Чому ви так вважаєте? – примружив ліве око журба. Я знаю чоловіків. У них бувають зриви, бувають зальоти, але такі чоловіки, як ви, завжди повертаються. Чому ви так вважаєте? – повторив журба. Бо ви серйозний знаєте колишній. «Як вам пояснити, колись усе було іншим? Більш справжнім чи що? Тепер і речі, і люди змінилися, як в телевізорі. Все неміцне, тимчасове, одноразове, як шприци, і одяг, і взуття, і чоловіки з жінками. Все на один сезон. Чому ви так вважаєте?» – зациклився на своєму журба. «А ви вважаєте не так?» «Я вважаю, що сьогодні субота, а субота у мене базарний день». «Який?» «Базарний». Що суботи я ходжу на базар, закуповую до хати продукти на тиждень. Звичка. Так що пишіть господина список. Ну, хліб там, молоко, цукор. Та я й сам не гордий. Можу провести ревізію холодильника. Це входить у мої господарські звички. А їх нелегко позбутися. По тому, як спалахнули щоки Анети, як вона кинулася грудьми на захист своєї білої шафи, зрозумів, там порожньо. Не варто й заглядати.